ловесних скарбів шукачі невтомні, своїх народів гордість і краса, як любите себе вивеличати, піднявшись на висоти, на вершини. На кого ви покинули внизу? Роботу чорну, монотонну, скромну, ту, без якої на землі триматись, ніхто не може. На простих, нехитрих, нешколених науками складними, позбавлених талантів і умінь, тонких, високих, їх, мовляв, природа, дарунками своїми обійшла. Ви певні, що працюєте для них, в натхненні творчим палити серця, щоб їм тепліше на землі жилося, щоб їхній труд був радісним, легким, щоб на шляхах, якими йдуть вони, було рівненько, гладко і безпечно». А що ж було б, якби до тих висот, З яких ви нині служите народу, Піднісся враз увесь народ, Труду буденному на шкоду. Сумбур, чим менше вас, Тим легше й краще там, внизу живеться. Хай правда це, не можете ви жить, Не творячи, горіть, твоїть, Чаруйте людей своїми витворами, Тільки, будь ласка, у бездарних не беріть, добутого не творчістю палкою, а битвою одвічною важкою з твердим камінням, з холодом землі. Хто вам, жерцям, натхненним не дає, попрацювавши, як усі працюють, своє дозвілля щедро віддавати улюбленим мистецьким заняттям? Поезія загине на землі, умре мистецтво, люди перестануть прекрасному молитись, поклонятись. Ці дбати будуть тільки про одне, Щоб черево від голоду не скніло, Щоб не тряслись від холоду тіла. Стара це байка, лицемірна річ. Спокон віків лукаві буквоїди Запліснявілі в тихих кабінетах, Зачумлені марудним шелестінням Пожовклих книг, отруєні чорнилом, Відірвані від матері землі, Такі тиради часто вивергали І нині вивергають». На роботу, що хліб дає і камінь розбиває, Вони завжди погірдливо дивились, Вони брутально землю зневажали У недоладних мареннях своїх, Вони витали десь там, у безмеждях, В далеких сферах, Тільки язиками вони трудились, Пнулись до висот, до тих висот, Куди увесь народ колись думіє Вилізти за ними. Які висоти, що за маячня? Прожити вік спокійно і щасливо, Без лютої тваринної гризні, Без страху за майбутнє, Без кривляння перед сильнішим За шматок насущний. Прожити вік в розумному труді, Який не випиває з тебе соків, Який тобі здоров'я не руйнує, А навпаки, твій розум очищає, Тугим і сильним тілом твоє робить. Висоти скромні і мета ясна. Прислухайтесь, в чудеснім залі Воркують струни у роялі. Співак здоровий і гладкий Примружив очі повні суму І почав котити бас густий, Народну думу, вічну думу. У думі тій прості слова, Але, мов, іскра кожне слово Красою сяє. Зал раптово, весь колихнувшись, ожива. Давай, співай, іще благаєм. Безсмертна пісня потрясає. В народі роджена вона не за дарунки, не за плату, але яка в ній глибина, яка поезія крилата. Ви, вчені, пишете історії про тих, що світові дали найбільше мудрих книг, тих прославляєте, хто подвігів накоїв, всіляких цезарів, правителів, героїв, царів та королів, творців великих справ. А ви назвіть того – хто все життя орав, хто бився на землі, як на крижині риба, і дав за довгий вік найбільше людям хліба. Не назвете, тому що ви труда нетворчого, натхненного, простого, самі, мовкари, злої, боїтесь. Не назвете, бо тих людей, які перед законом чимось провинились, карають нині працею важкою, фізичною. А тільки людожевська фантазія тупого паразита могла створити люту кару з того, що нас різнить від звірів, від худоби.